Листя ще нападає, а огонь безпримінно треба запалити, бо ж теперка середа – огняний день. Ну, то Іван собі таке придумав, але чого б в не бути вогняним днем? Іване, гукає за хати мама Панаска. Гребеш, ти знову підрімаєш та мухи на губу ловиш. Грибу, позивається Іван. Ну, льолі палі, з грушів пали, не можна вже й про бабську дупу помічтати. Словаці теж у когось позичені. Мов того ж Петра чи Юрка Гаплика. Та що з того? Не Іванові ж їх віддавати. Іван грибе і вечора кличе, коли вогонь горить по-особливому ясно, і демок яжа сизі вервечки, які відпливають кудись у темі, де перетворюються на маленьких страшків, що пробують Івана злякати і, блазнюючи, викривляють смішні бацаманки. Останнє слово теж Іваном придумане, але воно йому подобається, аж на язику смакає. Іван ще раз підвів голову. А мій справді уздрив тата, що захоче на сина глянути з тамтого світу. Мусить же колись так бути, мусить тато почути, як тошить за ними Іван. тепер про батька він думає тільки поважно й шанобливо. Такого сина тато мусить почути. Та все ж тата Іван у небі не побачив. Зате оглядів тонку сизу тілочку, яку тягла за собою маленька срібляста пташина. «Самольот!» – щосили, – зарепетував Іван. «Льолі-палі, самольот!» І взявся танцювати з граблями в руках чудернацький дикунський танець. «Самольот, самольот, льолі-палі, вертольот!» – приказував Іван. Посадив капусту, а в кишені пусто. Пусти диму, бара диму, У кишеню кінь копійку, Не копійку, а рубля, Бо в кишені труля Помахай мені крилом І посип мені рубльом. Ну, звісно, мама мусила почути Іванове заклинання репетування. Причала потись за хати, Як підбити наєдну ногу батьониха, Собі зарепетувати, Що їй, бо віддасть такого сина, В турдом. А там його до ліжка прив'яжуть, «Будь певен, і замість каші тарганами годуватимуть». Почувши про тарганів, Іван перестав танцювати і тужливо прогів поглядом самольота вертольота Якби ж він знав, що в літаку, який того дня тривожив повітряний простір дивної Іванової країни, до її столиці Києва летить його велика, неосяжна за силою почуття і поклоніння, любов, ненаглядна богиня Іванового кохання і захоплення чорно-шоколадна пандера Таумі Рембел. Якби ж знав, то може спробував собі зійнатися у небо, і хто знає, чи не перетворилися б з великої любові Іванові руки на крила. Того вечора, коли Іван таки розпалив на березі Рівчака крайгороду Вогнище і став очікувати танцю маленьких вогняних чоловічків, в аеропорту Бориспіль Таумі Рембл котря прилетіла у супроводі охоронці, масажистки, візажистки, перукарки, прес-секретаря та іншої обслуги, зустрічали керівники громадської організації «Вона ж» – одноіменне приватне підприємство Чередна красуня України». Якась нібито міжнародна організація одного з багатьох конкурсів краси, названня «Красуні Всесвіту» доручила їй цій організації підприємству проводити свій конкурс «Супер красуня України». І головою журі саме цього конкурсу запросили знану супермодель Таомі Рембл. Вонорар виявився ще більшим, ніж той, про який казав Джавір Тан у десяток разів. Таомі вступила стара літака на Юкрейську землю, оглянула натовп, на що її зустрічав, і хоч була стомлена перельотом далеко не у комфортабельному літаку. На відміну від тих, у яких звикла літати та, побачивши, як її захоплено вітають, задоволено кинула у натовп свою знамениту посмішку. Все було знайоме: і юрба шанувальників і шанувальниць, і бліки телекамер та клаценні фотоапаратів, і вітання, її чарівної, незрівнянної, хаївці й незнайомій далекій, якій сказали досі на півварварській країні. Дівчата туземки увіджені різнокольоровими стрічками піднесли великий, вигадливо спечений хліб. Таумі знала, що його треба цьомнути і дрібку відщепнути, що вона зробила. Далі були слова вдячності та запрошення в одного з найбільших європейських і славянських країн і сподівання, що конкурс виявить справжню красуню – міст планети. Таумі сіла в розкішний лімузин, поданий до її ніжок, перед тим вислухавши одеташе американського посольства, що – вона тут під охороною могутніх «Юнітет Стейс Оф Америка. Лімузин у вервечці з десятка машин помчав вечірньою трасою з Борисполя до Києва. Та Таумі належало перебути чотири дні, як голові журі, а тоді у неї була двотижнева віза і, згідно з угодою про візит, за її побажанням протягом тижня мала право сама без офіційного супроводу оглянутись в Україну. Така вже була примка супермоделі котра у відповідь на запрошення до столиці далеко не першорядної країни очолити якийсь там журі, висловила побажання самостійно по ній помандрувати. Ну, невеличка примха. Доважок до грубенького доларового гонорару. Для неї виділявся лімузин. Але та обізнала, що стоятиме він у ці дні на подвір'ї київського представництва однієї з фір російського олігарха Кості Браннікова. Їй же належало самій, без охорони і будь-якого супроводу найняти та всій поїхати чорне зна куди, кудись на північний захід цієї країни. А так визначити місце їй мали підказати інтуїція, її нібито вроджене родинне відчуття, де похована велика біла мамба-чарівниця. Належало самостійно, за допомогою хіба лише одного тубільця вночі розкопати могилу і дістати звідти череп, і привести його будь-яким способом магу Джавертану, без свідків, інакше їй не відкриється заповітне місце. Такою була умова листа інструкції. Ще рік тому Таумі посміялася бісподібної маячні. Пропонувати таке їй Таумі Рембель? Тепер же вона знала, що зробиться, і не лише тому, що відчула силу Джавіртана і його попрічників, з якогось часу в ній жила, мовби би, друга, інша Таумі. Та, який випала місія, якій належало здійснити вчинок, поєднати століття, з'єднати невидимий, але суттєвий лацюжок свого роду. Це буде найвідчутніша з моїх авантюр, подумала Таумі. І був прийом розкішний, багатолюдний, хоча Таумі бачила і розкішніші, і багатолюдніші. Зі словами схожими на шампунь, щедро налити у ванну, де під пухнастою химерною піною вода, в яку можна зануритись і поніжитись, але якуди можна пити, інакше вона стати, стане отрутою. Супер розкішними сукнями дам, надто дорогими, щоб належно оцінити їхню елегантність. Тут не висначає мого обранні кола, подумала Тауні, і він вже знав, що я маю прилетіти до цього Києва.